«Чого всі лиха світу разом упали на її голову?» Перебуваючи в задумі, вона не прислухалася до розмов, що в міру того, як наїдків та напоїв зменшувалися на столі, усе посилювалося. Тому, коли почула своє ім'я, вимовлене гучним домажировим голосом, здригнулася і підвела очі. «Що?» «Про тебе тут мова, Янко», – сказав батько, зрозумівши, що дочка так була заглиблена в свої думки, що нічого не чула. Боярин Домажир хоче женити Івора свого сина. То й хай женить? байдужим голосом відповіла Янка. Брати Микола та Степан голосно зареготали, а бояриня Анастасія, осудливо глянувши на них, так що вони враз замовкли, твердо промовила: "Янко, ти не зрозуміла. Боярин Домажир просить для сина Івора твоєї руки". "Що?" стрибнулася Янка. "Моєї руки?" Для Івара вона зблідла. Так, з притиском сказала мати, і ти повинна погодитися. Ніколи, вигукнула дівчина, схоплюючись на ноги. Чуєте? Ніколи. Я ще не хочу йти заміж. Не хочу. Навіщо ж ви мене проганяєте з дому? Янко, ну хто ж тебе проганяє, опоп'ятаєшся? Лагідно промовив боярин Дмитро. І в думці у нас такого не було. Та ніхто тебе не змусить зараз сьогодні йти заміж. Це ж тільки заручене. А до заміжжя далеко півроку, рік або й два, коли ти скажеш. Янка глянула в вічі батькові і хотіла щось відповісти, але цю мить двері до боярської горниці швидко розчинилися і ввійшов дверський, який голосно сповістив. Боярине, Щойно з Володимирового града прискакав гонець від княгині. Вона просить тисяцького домажира негайно прибути до неї. Помер князь Володимир Рюрикович. Бість була оглушлива. Всі схопилися з місць. «Що? Помер князь? Яке лихо!» Домажир перехрестився. Упокоївся нарешті, бідолаха!» Не князьова в останні місяці, а тільки мучився і повернувся до Дмитра. «Поїдемо, боярине, Твоя присутність там нині теж потрібна, а наше діло жениханням відкладемо до ліпших часів». Він поховцем попрощався і супроводжуваний розгубленим, сконфуженим Івором швидко попрямував до виходу. Дмитро почав збиратися теж. «І я з тобою, тату, – попросила Янка, – і ми». Виступили наперед Микола та Степан. «Добре, поїдемо. Там зараз збереться все київське боярство. Помер князь. Михайло Всеволодович покинув нас. Цей помер. Що буде з Києвом? З нами?» Вони сіли у запряжений парою коней віз і незабаром, поминувши Софійські ворота, зупинилися на бабиному торшку перед князівськими хоромами. Тут уже стояло кілька осідлених коней. На подвір'ї біганина туди-сюди снували ліпші мужі, молоді гридні челядники, поспішали до князівських хоромів стурбовані бояри. Кожного хвилювало, хто ж тепер стане князем у Києві. Дмитро коротко кинув своїм. «Гуляйте тут у дворі, я скоро вийду». І теж зник у розчинених дверях князівського терему. Янка знала, що в глухому закутку двора десь є поруби, Страшні глибокі ями, в яких перебувають, конаючи у голоді та холоді, різні злочинці та небажані князю люди. Вибравши хвилину, коли брати завели розмову з прибулими боярами, вона непоміченою всаснула у гурт челіді і попростувала у глибину двору. На зустріч стара челядниця несла у кошику торбину з борошном. — Помагай би, тітонько! — приязно привіталася до неї Янка. Чи не скажете, де тут поруби? Хочу страдникам, нужденним за упаки князевої душеньки милостенько подати. Добре ж ти, душу, дитину, відповіла стара. Йди ось цією стежечкою до стайні, а там і побачиш у кутку. Та до не підходь, бо проженуть. Дякую, тітонько. І Янка поспішила у далекий закуток двору. Порубу впізнала по батькових розповідях відразу. Це була присадкувата міцна будівля стовстих соснових колод. Над самою землею возеньки віконечка. Одні затмуті якимось ганчір'ям, інші порожні, мов бійниці на вежах. Янка відразу здогадалася, скільки віконець, скільки ям під порубом темних, запліснівілих. Може в вкатрість із них і добриня? Біля одного віконечка порився старий гридень. Янка спочатку хотіла запитати у нього, чи не війде він в'язня по імені Добриня, але тут вже згадала пересторогучі лядниці і вирішила діяти інакше. — Добрине! Добрине! — раптом голосно загукала вона. — Озовися, Добрине! — у відповідь тиша. Гридень заткнув затечкою віконця і, крекчучи підвівся, приставив долоню до вуха, як це роблять глуховаті люди. «Ти мене бояриш не, га? Ти кого гукаєш?» Янка зрозуміла, що старий не дочуває. «Дідусю, я шукаю тут одного чоловіка, Добринею зветься. Не знаєте часом? Я заплачу вам. Га, як зветься? Добринею. А, не знаю, не знаю. Є тут, сидять. А як звуться, мені ніхто не каже. Моє діло маленьке». Подати хліба та води, щоб коли помруть, гріха на душі ні в мене, ні в кого іншого не було. А як зовуться, не моє то діло. Та й ти, дівонько боярішне, йди звідси, бо побачить старший то, йди-йди від гріха. Янка провела поглядом по сірих колодах, по вузьких душниках, і важко зітхнувши, опустивши плечі, поволі, мов раз постаріла, поколивала назад до братів. А там, сказавши, що болить голова, заспішила додому. Після похорону Володимира Рюриковича, після врочистої, відправлених дев'ятин та сороковин, Київ затих, присмирів, ждав біди. З Половецького поля доходили глухі,